ja badiz benko eh Ongi ditorri entzule Hautxontzi eta Zerbeza Espezial Edition, ontara Eta Zergaitik Espezial Edition ba, Lehenik eta behin e, Gonbidatu galelako, Gaurko saiorako Eta Gonbidatu eta zaparte ba, Gure hiru hankadun Maia Anka bat zalta duelako Eta ba, hemen gaude bakarrik um, Joni Bihudetani Kual um, Sancho Panza eta Kijote Kual <risa> Xala eta Barriola Kual <risa> Simon eta Garfunkel Kual <risa> <risa> Juanikos eta... Juanikos, <risa> Juanikos dago <risa> <ja, Juanikos, risa> Olbere bola labeti Eta, bueno, de, teknikari finaren Kompañia goxoarekin Eta, ba, bueno, ba, bi bakarrik gaudenez, <coughs> bueno, ongit horri, Joni? E, bai, e, Gabon eskerrik asko gar Garfon? Nik ez dut utxik egiten Eta, espadakit Eta, ustud, nahizela bakarra ez dut erainoiz utxik egiten Eta ni eh? Zu joan zinean bolada batez Ah, esan, bueno, eh, si, ja, eh, bueno, klara, <laughs> ja Ede, bueno, e, bi gaude bakarrik eta arduan gaur goizan bintxatugu ostia ziten egu Jon Ezin dugu betiko, betiko hau egin Eta ba bueno, ba berri bat, formato berritzaile bat, e, originala. Originala. E? Ba, beti bezain, hori bai, bai, ez dugu inunik. Bai, bai, ez Bai, ez dago inunik atera. <hihil> Eta bueno, formato berri bat egingo dugun, iku, u, u, dugu, ba, ni no? gustu dugu, izango polita izan daitekela Eta zer egin dugu? Ba bueno, e, gaur egun WhatsApp eta sare sozialen bidez badakizu gauzak tita joaten dira azkar azkar eta goizean eskat gure ingurukoei, gure lagun, gure etsai, gure ezagun eta baita programa honetatik bertatik pasagiren e, gonbidatu batzuei WhatsApp bidez edo audio bardi hartzeko dauzkaten e, duda, galdera eksistenzial, eksistenzialekin. Mm -hmm. Estalda laion bai eta lortu ditugu galdera pila bat eskertzekoa da jendearen e, ba, jarrera eta bueno batez ere performa da gure egoa hunditzeko ez demostratzeko gure jakinduri sakona A, egoa, egoa, egoa, ale, egoa egoa egoa egoa ba ego, bai bai bai egoa ego. no, batez ere demostratzeko jendeari gure argitasuna gure Hora, gari, ah. Zelako jakintsuak garen eta baita bide batez, dugu, e, bueno, bat ez egiten dugu laguntza terapeutiko bat, ba dudak, dauzkan jende horri, ba pizkat bidea argitzeko eta bizitzan zerbait izateko. Mm -hmm. Eta bueno, pues has ba, gaitesen, bestela hemen jango gaitu. Orduan e, ja, erran bezala, e, audioak hasaitugu aurko egunean zehar eta, ba lehengo no, lehenengo intzuko dugu, eta nor da le, lehen biziko audioa biali duguna? Nor da? Eh. Ez zakit dituko dugu. Bai, e, e, ez da den horren. Ez audio. duzu duten, eh? Ea ba. Lehen bizko aldera. Atxaldeon pareja, a ver, nere zergatik Bimigaldi saiatutare modu guzita saiatuta arropa doblatzen saiatzen garen ean zergatik e, bukatzen den batin da eta gure amak lortzen duten e, perfekzio absolutua e, milimetroan eta espazio murriztuan. Hama izatean lortzen duen petero bat da, eh, atxak ere da dute, edo... Zun ustez nola da, zuntua. Bueno. Ai, URG, URG. Nonote zaude, URG. URG. No URG. Bueno, bon. Zergatik utzi gaituz URG. Haze <risa> <risa> garran, nolako galderak ideko ere, bai. Haze galdera. Bueno, bai, erantzun. Zuk igual Nik igual eh, bueno, eh, <laughs> ik, eh, kit, well. Zer erantzun eh, Bai, Or, arrazoia eske, du Ni arropak hando tol esten ditut Bai, bai. ostia nik ez, tio <laughs> Kostatzen za eta Nik uste gako dagola gola Pazientziarekin egitea, claro, bali depresarekin etxean e, m, Zazpitan gelitu zarela eta bost gutxitan asten, asten zea erropa tol esten ba, Ata ostia dugu ez dut, aga izki Pero denbora ekin bali emasau Erre? Ni ni ze haztenaiz esto ez lesten, o sea, ze haztenaiz bizitzen e, tolestu gabe. Osea, ba igual, eh, duzu idortzen arropa eta hostia siortua pues jauntzi, e, zuzenin. Osea, Arma, armariotik pasaga be. Ah, bon, ah bai, bai, bai, hori, bai. tolestu Bai, bai, bai. Ar gabe. Nik gehia baduta arazo handia... E, e, partidotan eta entrenamiento tanto horas mochila itrakorduan neri etsei sartzen deuz osea ja, hori betiko bai e, bai ez naiz ona tolesten niteia igual sartu partido baño bai maian gero izierdiarekin eta aurarekin claro carga edo volumen gei bai. jauko alde horretan urrgk karrazoia du neramakingo alu pues <gülüyor> poltsa berdian sartuko luke 5 partidutako arropa bai, eta arazoiega gabe Eta, eta nola saten, nola saten zuten den eh, joate gineen hau du ekutera muda Muda Zer bat zer bat da muda Ah ez dakiet Ez du elako hitz egiten, kantotziloak ez du hitz egiten Ojo, oh, ojo oh, oh. <laughs> E hori da Nire kamizetek ez da Ay, Muda, muda ditzen zaie Gaiungo eta, hmm. eta... eta Eta ze putada zen e, doblatzea Bueno, mudak doblatzea, bueno Baina, eh, umetan kanpaldietan sakua sartzea oi, berriz Uai, zu, umetan eta orain ere, bai zu <risa> Orain igual ez dakitu, bai da Sakoa nazen terribles oi, Esperanzan txangoan barzela gara Ezkarriken enola lagun bat espezialista Ah, bai, bai eda, eh, eh, eh, eh, tecnikon eh, recogida eh, de campines, bai bai ba, ba de la 3 seconds, pero decir que 3 seconds hartzeko, gero dia uh, uh, 25, bae, minutes. 25, 25 minutes. 25 minutes. Gaian normalian biltzen duzuenean ez zaude egoerarik egokienean. Orduan festival música festival loiek. Orduan URG bai, ba, ba zure galderari erantzunez, pues ez dago horunik garrazoia du. Bueno, Eratxaiozu zure zuretrokoa hartu zuzenean tenderetetik Bai, hori da trukoa, baina honetan ez da, agitz ere Ahorratzen bueno, ez armarioan, ez dakazu armario beharrik Ez yes. Eta, bueno, gero ez eta hamu da gutiago, be o sea, bai. bat edo bi, jazta ez duzu bertzer yeah zaidetu eta jantzi. Bueno, da. bueno, esta charra, eh, zer osiar eta soinetik eh, garbigailurua eta garbigailutik tenderetera eta tenderetik berri soineta. Ja, ni ni lagun bat eh, ikasle pisuan zirela, oste utzila hiru bizitzen nola, bat zituzten makarrikan hiru plater, hiru edalontzi eta hiru kubierto. Ja esta, ja esta, ya está, geio es. zergatik ez ez akumulatzeko klaro. eta beartzenun fregatu bai edo bai. Ja, segola garbia beti, etxea. Karo, segola garbi. Neba zenun no, una faldu, baskaria nun fregatu. Claro, claro. Alferkeri... Ez, da, oso ondo pentsatatu dago, eh? Hori ama batekin pisuan ez da gertatzen. Hombre, ez milion. Ez da gertatzen. Ego, bakarri bizitzen balen plater bat, jazta. Gaita, gaita. Bueno, ez dakit argitu dugun URG-regen baina, bueno... URG-regen dudak argitza ez da gure intentzioa pasizki, eh? Baina... Dalen bizkualdia ditzioa morretu noastu. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, No, sí. El pequeño muda El pequeño muda <risa> Bueno, eh, teknikoaren aportazio horrekin, eh, bigarren bigarren galderara pasako gara, A ber, nork, nork galetzen nire batzak egau, anonimoa da, sartu bigarren galdera. Isto, aber, aber, ba, nire galdera badaukatu zoen kakaz, zer gatuk osoen kakak autobeltz batean txuria bihurtzen dira eta autotxuri batean beltzak? Bueno, bueno, ¿qué me dices? ¿Eh? Ah, eh <risa> galdera va a ir una Joder Esta es URG Auda, auda Mantendo un bar de un Sintonía, nivela, eh áuda, vai, Joder, áuda. es que Eguía da, tú Zergatik, bo, ba, baude teoría de siente Ni gotakud bat eh, Ya kiñada usoak dira nahiko animali kabroia Hijos ese, de puta, bai Las ratas del aire Bai, bai, bai hiritako Hiritako usoak Baina, e, autoi kakaiteet nienten usoak hiritako usoak Bai, bai Ba, usoak badaki ze koloreko kakaik ingo duen no Bai, e, zuk batzutan ere igual Puh, Besta bat be, agero igual be, pentsatzen zu Egin baino ez Egin bainoen ez Egin bainoen ez Egin bainoen ez Egin Eta bai, ba, ba, da berdea Ego da Ba, u, usoak behin jakinta Ba <laughs> Ba, kakasuria egin barudenean Ba, kotxe beltzak bilatzen ba, dut Eta alderantziz Hori teoria bat Bai, hori Hori da pudasen edatzuk Uso Bai, karo, uso, ba, noski, noski, noski Ba, du bertze teoria bat ere bai Ostia, bi Bi teoria Eta hauztut e, E, bautela arrazoi bego, eni guzti dut berez usioen kaka kolorea da beltza Da beltza Baina denborakin egiten da suritu Orduan, e, da beltza eta e, kotxe suri batean erortzen denean, da beltza da ikustena eta punto Kotxe beltz batean erortzen denean hasieran eta konturatuko Baina bai. e, denborakin egin goda suritu eta orduan e, Orduan hasieran e, ordua vale. zertzen, berez zer dak? espero pero koloreazin da berezkoa Beltza eta gara bihurtzen da txuria Baita Beltza ikusten badezu Da freskoa dela, kaka freskoa Hori da, hori da Txuria ikusten badezu Ida hortu nien da Ida hortu nien da Kadukau Baita Baita, bai, bai. kotxe txuria dugunok Eta dugu e, kaka beltza ikusi Eta ba, espetuko biskot Eta kamuflatuko da Dutuko mm -hmm. da txurian Hortarako... Eta, koche beltza dutenago, asieran daude kamuflatoa, baina gero putara, porque dago ya idortu bat dena. Hortarako bestela, eh, bueno, anonimo galdezaliari, pues ez izan kocheetik, taia ez da. Mira, laire usoekin daukat, eh, ba, ba no dukuan txikita, bueno, hori laguna da, txikita lagun bat, eh, deitzen nigu palomo. Palomo? Palomo. No me vengas kon hostias? Abesti baino lehen, eh? Abesti baino lehen, betitzen nion palomo, zepein txikitan jolaztenor parkean, Fue baloiar, baloiarekin Eman zion Baloya lekin emanzion Baloya bati de la supersaia, eh? Eta ubus gorostikan palomo, palomo, Eta orain, orain aurra, aurr aurr bate izan du. Eta eskatu dugu mesedes, favorez ba. Deitxeko ez daitezeko palomo aurragatikan eta ubusa aurra orain ditu pilla beti orain dikan, da. Tu bañón, eskatzea favores es ez daitezeko, es, es suicidarse. Es que con es que <laughs> traco contrago la tortura mm. ahí tiene güe gue bere aurran aurrean, aurrean, aurrean gaina eta bere aurrari dituko duzu palomillo o palomín eo, palomito, palomito palomito palomita palumito y palomito vai vai vai vai pues palumo eh, es que donostiako usoa dia hoy bai la puta se matu eh behin emantzean bate tipico oñes y, y te atacan da como bartema corto eh vai vai vai vai o arroz tresaur edican Guruz, gurutatzen da beste pe, e, oinezko bat, eskubitikan. E, beldurtzen du usoa, ta eskapatzen da bide bakarrik, zure, zure bidetik. Orduan beratzen makurtu ta da, da mugide bat, eh, Bai, bueno, kaka egiten ez dituten bitartean. Ez, kaka baina gozes. Ba, no, gertatu izan da, eh? Moner bon, etxe gertatu. Gainean, per pertsonariek ja ba, kotxe ba, ies. Tarduan este koloretako izango zen. Jode, xuria. Ah, bueno, zure teoriaren arabera, bai, bai, xuria ta bero. Es que le cago un técnico que no lo merecemos, eh. Es que va mi va atrás. Es que tienen den, abeslaria, Hori da, oso hijoputa konen gainean zer Gude, gude atrastor, nahuz Gude, gude, gude... Ja, ez ari zin, pero bueno Bai, bai, ostia... Horri ze botatzen egu Eta honek ze kakare ingo du, ebai Euskalo, ingote dugun ere Ego el pigmento aldatzen badezu kolorez Buz igual kakare, ebai, aldetzen zain zu, eta kitu Nik hauen izan dudatzen duteak izas emelazen edo zen... Hor da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Nik ez da, inork, eh? Ozea, gaina, inork ez tan txiki izango nintzen Eta ordan, kuidau, hau eta bai, peligro Ojo Danger Bueno, txorikaka kalde batera utzita garnia kakasitze egiten dezunean kakagabura sartzen zait nerebeintzat. Ba, benia, neta. Eyo, iesan daramatu, horritikan kakagureekin da zete egin. Bai. Detaille Polita. Hau <laughs> <laughs> hori aditu nahi zuten <laughs> Bai, entunez gauzaitzen. Eh, bueno, e, Johnny Biguden teoriarekin gelditzen gara xori kakarenan asuntorekin eta joazen hirugarnera. Uh -huh. Aure anonimoa, anonimoa daukagu. Bota kourak itsasoan bukatzen du. Errekako ura gardena ikusten dugu. Itsasoko aldiz urdina. Zergatik? Eh, eh, eh, e... e... ber, bai, bon, ni gardenaren erantzuna badaki baina ez du sinesten. Ba, teoria, ez, itsasoko ura urdina da zeruan e... Serua, reflejua reflejua delako, de un lako Es que a serbait, ver, beti es eh, anda dicho eso que una urdiña de la, pero... Ni eh, urdiña Bueno, esta urdiña Por si hubeten esa hordantzara, esta es su urdiña ikusten Ni para hostia, Ni para hostia. Tam, Pero marras ur... que hay que irte, beti marrasten la urdiña, hasta que sepa Bae, esa beti ikusten la urdiña Oriola da Bueno Chaur, no me jodas bueno, eh, Su, si, si, hostia realizan ta... Eh, pero... Eh, Eta bueno, esan nint pila bat kolore berizten ditut, eh? Urdinaren barroan ja, daude, hau amarrin Bai, eta bat ze urdinak eh, ondartza paradisiako ze, hauetan Diberdeak, turkesa ba, Ez dire urdin oso turke, argia, turkesa, ai, oso be, polita ur, Urdin erdea O, o ez to... Turkesa, goba Ba, nik uste dut, e, e, zeruaren teoria ontzat hartuz Ba, ez dut dela gehiagis inest, ontzat ofizialtzat hartuz ez, ke llegue gabe ni ustu desberrintasuna gola moten arabera hmm? ez eh arraiak orokorrean o sea itsasoka urdina ikustean eragina da eh, bertako arraien eragina <gülsor> <gülsor> <gülsor> eh o sea, Urgezetako arrainak ematen diote e, urdintasun bat... E, Osea, bisiguak direla urdinak eta trutxak direla berdeak. O Zuke zel... egin, egin egin froga e, pezera batekin. Zuk egin, pezera batean sartu izurdeak eta tiburoiak, marrazoak... Eta da urdu urdinak. Eta ikusiko duzu urdin kutxo batekin. Eta sartzen baitu... Urgezakoak... E, izokiak edo... Isokiak, sokiak diren eko cabroia, sokiak diren eko Isokiak die. Itzuga dago color salmón, ya va daba. Auto baldia. Isokiak, sokiak ingenia. Como arrayago. Joder, pues, uh, es que... uh, Ni uste eske que ez es daukate colore, ni nire teoria da, Kolore verdina daukate urak. Hostakita, hostakita ia san. On hartuko dugu. Ke daukako colore Itxa, a ber, eske, zeruan teoria eh, onartzen badugu ez itxasua so urdina dela zeruan erreflekoan datik Gaubean da beltza Hombre, gabean ez dugu ikusten yeah. Gabean beltza, bai, bai dudik gabean beltza hori horrela e, Bai, kero, ez baino, lainaketua dagonean eta itxasua eta hola beti bezain urdin dago, edo ez Grisha ez, Dago grisha Hor duan, jazta, bai, balio du Pff, Teoria horregu Ezti balio, ez batak ez besteak edo. Eta, baina, eta erreka gainean ez dago zer hurik, oze Ez ke... E... <güls> Normalean, bai Bai, bai baina on... E e e ba, e ba, e erreka erabertu zua izatean, baina Bai, eta ikuste maitu zua erreka hundia hauek Amazonas eta Nilo eta hauek urdina dire Bai Eta, eta bai batzu, marroiak Goiko partean obra dan egon dirilako, eta... Ha, bai, galo... Bai, bueno... San Martiñak ze kolore dugu? San Martiñako... Presak? Presak ze... Ulrak ze kolore dugu hor? Nihon du nahi zaga horten dudaran, pero esken nahiz figatzen kolore dugu. Urdina ez. Urdina ez. Gris marengo... <laughs> eo, igual urdin petroleo... Berde salmon... Es, berde, berde, berde salmon ez, berde... ez da zuzistitzen. Berdea da gama geien dituen koloreak. kolorea, bai. dago berde mota asaco pio bat. Eskimalek badute pero... eh churian, bai, churia, pero di... bai, bai, bai, bai. Bai, comentario todo... cuñado, eh. bai, claro, no es que te hago churía, churía Puscatuta, que se le llama azul, blanco, roto, blanco roto Blanco palo blanco, Colore guste eh, a usted versión palo vai, denak. denak Palo dirá como gastadicos Ola, como pastel lo lado de la pisco, gastau ¿Vesela? Ah. Digo marfil, churían, familia, no le voy Marfil, marfil, marfil Marfil, vai, vai, marfil, marfil, da, pues, marfil, marfil, marfil Casi, marfil, casi, marfil, casi claro. blanco roto Y luego, crudo de, pues, Artenal, digo churían, familia, no le voy Crudo, <laughs> crema Lo sumo Baina, itxaso txuririk ez dago eh, Mar negro uno, eh, eh, Glasiarrak Glasiarrak Iso zuta daunean eh, eh, igual Brito Moreno eta gente Eta itxaso guztia dira urdina Gukiko gu, guztia ditugunak Baina adibidez, mar negro, mar, mar negro, muerto Mar negro, mar rojo Mar rojo Mar porto Eta gati kan izena dut horrela E, eh, lehen le, le ba? mariko zinu interneten badagoela itxaso bat Gorria, o eta ez da mar rojo, da mar rojo eh? Dago laku antzeko bat Está aquí se movida sustancia químico de hasta qué sé, pollagatik de la gorriska. Oizokengatik igual. Es es es. hori badona eh. A pisa iteuzunean, te ayanten autobús jubilatu bat. Hm, técnico lena punte akat. Aurdu se hostik. Bai, jarai bat zure apunte apunte bakoitan Bi. Taskena. Bueno, va Eztuko asko... Azkara asko, asko arritzen ari, pero bueno No ez, ez. No, no, bai, bai, bai Pizko, bai eh, Bai Ez, ez dakit Ez, nik eh, Gaurkoz bai. Gaurkoz haioan zago abesti eskailarik egoela? Eh, ez, pero nahi baietzu, bai Deskantzatzeko, deskantzatzeko Bueno, vale, bat, bai Deskantzatzeko Venga, e... jarri abesti bat ur, ko, Edo kolorei buruz, edo urari buruz Oi técnicos colore colore le neontzea oso fin michael jacksonekin a ver guay no la improvisatzen a ver si jartzen algún a ver a bestia con la por laten zeigo itsasol le le le le le le le le le le le txaso eta kolore buruzkoa bestea. Mm. <laughs> eta bueno, ba goazen horrengo galdera, goberen guta entzulek zuek dituzuen dudak arritzera. Horrengoa gaina eh hemen bertan autxondita e, zerbitzan izandako hasierako mm -hmm. saioetan izandako gonbidatu bat pitch hoanen dudak jaso oh, dugu, ospaliko barten. Jonge ongi, ongi. A ber, ba bere bai? beldurri buruzko zerbait. Beldurra da igual. Juan Serdion, Serdion, LAU. Hau, eh, au paratzaldeon ni baditut bi galdera. Jakiraiko nuke zergatik erraten den eh entrepitos y flautas. Eta bertsia da zergatik erraten den eh abuenasoraz mangasberdez. Eskerrik asko. Mm. Sí. Se uh, eh, sepolita qué? Eh. No la probestu une bigaldera daiteko, eh? Bai, txartu du. Mm. Pero ze, egia, ze polita diren bi esaldeak, bi. Bai, entrepitos y flautas. De aquí <risa> bueno, se le no e den, den, den, den vai, vai, gañon, eh. Entrepitos y flautas de duen de salirik politena da, ne Bai? Bai. Bai. Ya gañáis tu valio de Ustaco. O du balio tu Bueno, es tu valio, de Ustaco, de valio de de Natragó? Bai, bai, bainon entrepitos y flautas, pure presda, pues daudenean ¿Habones eh, ah, bueno, igual que o sea, es no porno gráfico? Igual, ¿eh? ¿De este... eh, tu usted? ¿De tu usted? ¿De tu usted? ¿De tu Eh, ya, ah, ori, pues ori Iso, venían eh, Igual, pues ori Imagina tu hostia, al hubiera Hazte en que a Geleten en que y flautas nos se anda aulas ¿Ves? Vai, vai, va, aquí no hice raud ah, ¿eh? vale aquí, Va, aquí no hice raud el Bueno, estuvo la cosa es a o sea, está aquí Da, pisco Eh, Ya pues eh, bainon, eh, Bertzia, bigarrena bai badu, gaina bai. Bai, bai. Ez dakit, baina bai onga. Bai, bai, bai, bai, bai, badu, badu, bai mangas verdes. Bai, bai, bai, bai, bai. Bakizu zenan teoria. Bai, zen ah. eh movidas mirita Renado, zer bai, ne suena. Bo, nikai dutzena, eh, leenago, bueno, nikaitutz dena eh Lena go, bueno, te goin segura askere bai. Ba, iztripua iz gertatzen da edo zerbait larria edo urgentzia bat eolako zerbait eta beti guardia zebila berando aia ziren eta orduan erraten zen, hauenas oras llegaiz, bai? mangas berdez ah, bai. Ni hori dut ahitua Niko hori dut ahitua eh? eh? Behin gaina gogain, gaina, gaina internetez begira u, gai jau bat zenean eta jartzen zuen ezken nahiz gozatzen, ezken ez da, ez puta memoria Naga memoria txarra, pero zen militar zerbait edo, kizik, ostia, namak hori dut Pero bueno, picoletoena dago giro gire bai eh? Ba, en plan, ez di laino ez denboraz O sea, bea, zerbait balio balima dute Ba, ez di laino ez denboraz Ah, bai, orain, si, sí, a, a bera sí, Cabo, Cabo Ramírez Dia <risa> yeah. Pero dia es bi, esaldi oso, da gainera ditu De xente, eh, dia super Bai, pitoz y flautaz da Erran duten azut, deus, estu, deus erran nahi O sea, dago hor, baina Erra biltzen da Zan, hmm. ja, no, hau komodin bat, eh... Pitos, Ya. flautas, Baicesco música tresnakia. navidad igual horti canda torre, igual pues entre pitos y flautas si igual aquí música, aquí cero Igual ni haceo geio pito de de pitilin entre pitilin y flauta. Sí, bai. Sí, Tagit. Entre pitilines que tenía y las flautas que tenía, ¿Qué? que igual me confundí y no sé qué, ¿Qué? pues me han dado las 8 ah, de taude xugan. Ya. <ríe> eh. Tagit. Xuga campona. Eh. Bai. Xugari batengarenean no es más que pitos y flautas, Y y pitos y flautas nos dan, las cinco Nos dan las 5. Eta pero bai, bueno, yo da, da, da pola bai, eh Google translate eh, traduzitu esaldiak. Oh. <laughs> Taiz bes m mm, oskarazko lezango zen. Txiribitu eta, aski pia ditu txiribituak. Pito, hm, pito eta flauta, txiribitu eta txirula. Txiribitu eta txirula. Txiribitu eta txirula artean bostak eman, Ba gustatzen zaite txiribitu ta txiribitu ta. Hasta galera biltzen uai. Txiribitun. Eta bestan zen hauena solar manga berde es. Orio Euskeras, pues bueno Bueno, sí. ese es. bueno, eh, ordu Ese <risa> ordu da manga verde sí. <risa> Manga verde ya una La manga de más <risa> <la> menor Oria, que <risa> no, no la, no la dieron ¿De qué colores son las mangas del chaleco verde? <risa> ¿Qué mierda es eso? Oria, <risa> <risa> místico ¿El caballo blanco es Santiago? Oria, oria, oria ¿De qué colores el caballo blanco es Santiago? Oria, oria, oria ¿De qué colores son las mangas del chaleco verde? Pues, ah, ch bueno, pues vale, el chaleco ya, no ya tiene mangas es... Oh, bien, bien, bien Vai, Es la mítica pregunta de... Es no triviado o... eh, eh, Porque tiene ya. que ser verde el chaleco El chaleco es verde es pero verde. manga que es de tú mm. es... Mm. Mm. ¿De qué color es el, el pelo rubio de, de, de Inchior Hauna? <risa> si le da un pelo <risa> <risa> <risa> Pues sorry, soy Bueno, pues nada Pues... La boca suave es tiene de mangas y de pitos De pitos y flautas Eh, nada, ¿no el flautista también la, la, la, la, la flauta mágica de, de, de Mozart No sé no, no así, ¿no? Eh. eh, bueno, pasate en, eh, en la borrengua, eh Polita de la borrengua, usted o Hau erantzun dugu, ez? Ba, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ego dugu lola saiba Burrengoan etorri eta eran bueno, zuk erantzun ez, bere galdera, galdera izan du eta batik Bueno, hindi bat eta ditu galderak jakin da erantzuna, eh? Apillar! Bailo, dago, apillar Bale, bale Hola, bat, kit, tx, bat, de kuniau, elke, elke, elke, elke, Ni hau gatu da bat. Ze hitzaengo sigarroak itzaltzen dia, ez bai dozu, osea, itzali zaig bat, dio Hm? Mm? egiten zeiketen bitartean mitadte itzali, osea, bai da? Ya es, Se, zeyzu, eta ber behart, itzali behartzenean itzi zaizun eh? <girrisa> itzali. Eh? Sigarroa itzali behartzenean itzi zaizun itzali. Bale, zendia. Bai. Ya, ba <girrisa> <girrisa> <girrisa> <girrisa> yeah, be da. Es edo... e -e, -e, -e, ba, ba, ba, ja un saca uno hortan. Pero be da, cosido. Bai, Eta garsa, eta uno tan. Por cierto, urte bat egin behar dugu orain, eh? Abai! Eh, <laughs> Zure jaiotze... Berdia jaiotze hartaz Sua. The next question Ean hork galetzen digun zerbait Konpartitzea galtzea da edo zerbait irauzea Wow, hau no, ere galdera ona, neko. Uf. Hostia, bai, bai, bai, bai, pero eske eske igual da que es que igual, es que eran tunak, eh? No les, et, tx, no, no estugu jakin marzo zerrri. A ver, bai. Eh, compartitzea... bueno, gazterera zerraten da, compartir es amar. I amar. I amar amar, es compartir, amar es Konpartitu geio, bat geio, compartitu geio. Eh, a ver, be, amar, eh, non es amar, es no ni ganar. Más más compartir es ganar. Ja, claro, claro. claro. Bueno, eh, eh, Konpartitzen denean, eh, eh galdera ona da, eh, galdera bai, ona vai, da, vai, vai. arrazoi puntua bat, bueno, arrazoi puntua bat, o sea, galdera ona da, ze denean beti dago norbait galtzen duela eta besteak irabazten duena. Mm -hmm. Bai, bai. Ja, o sea, gehihen konpartitzen duenak da galtzen duena. Mm -hmm. Noski. Mm -hmm. Eta gutxien konpartitzen duenak irabazten duena. Ez? Bai, bai. O sea, la eh eh la rumat onetan, entre pito y flautas, eh pues aquí su se pasa Bai, hor hor hor guk eh konpartitu tabakua. Baina on konpartitu zure tabakua. Bai. Norra aterra batzen irabazten? Ni. Norra aterra batzen galtzen? Ez, tu. atalizinen zu galtzen, zetabako hori zu kutsitako dirberekin erosi nuen. Kojones! <laughs> Ohoi! Oh, e? Eh? Ba, tak bumeran. Ba, Kompartir bumeran. Kompartir bumeran. <laughs> <laughs> e, eh, ez bara, a ber, ez dagoan, a ber, bai. E... Claro, ez ki, kompartitzen ba duzu, badagoa badago besti bat, emaneta hartu. <laughs> Ni <gurra> maile txarrari bere ala <gurra> Ezer eman hor Zer emana bukatzen dio abestiak Eta errezitatu errazitatu duan Nik ez da mehomai bakitze eta ulertzen duzen Eta, duzen, eta duzen bueno, ni kompartitzen dut Bale, momentu hortan galtzen ari nahi zerbait. bai pero, pero badakit, no izpait edo dugu Bueno badakit, ez, ez, ez nago hori biatzen mian vueltan jasoko de zerbait ordun beti balantza orekatu era batean edo bestean beti orekatzen da aiaran beti beti beti beti da konpartitu zerbait zu imaginatu mundu bat ez dena eser eser el carbanatzen bai bakoitza bere ta bakoagordetzen ere esto bere veré denbora ere bai gelditzen gala ez ez ni ni denbora uff bai bai bai estarrela orizango da partitu uff konpartitu Nez eta eh, atera gehiagotan galtzen, eh, behar da kompartitu, da zain diable Gaina ez hori gero, luzera kompentsatzen da beti vai, vai. Karma Zoi bueno, mohi karma hauten eh, eh, Kompartitu, bueno, beti-beti ez da, eh? bali baitut piz egarro, <risa> de alo xinto De piz, ja, hamarrekin agoiatzen hasi naiz. Hor <risa> <risa> kojo Mean bai bai, kompart kompart kompart desagun, komparti, komparti tu desagun. Eh, aligar raten de molaguin komparti tu baño, esker hasengu. El carbanatu, el carbanatu, el carbanatu. El carbanatu Jaunak alasatzen zuen talizetan hori. Bai, zer raten ez? El carbanatu bai. Bai, ai, ah, Elkarri man bakea ere carry. El, ba. el konpartitu garra, bai, karronatu no. garra, dena, dena. Bizikidetza, justizia, memoria, lagok garai, garai barriak, mira, gara, suelo etikoa. <laughs> ta bai. Naizuzu saltziton tekniko jaun. <laughs> konpartitu nahi dugu. <laughs> nahi dugu. <laughs> bueno, badago, badobe musikariak asko konpartitzen dutela. Kon Si a veces no te compartitura Hurrengo e, galdera ekingo diogu. Hurrengo galdera gaina beste e, gure saioan gonbidatu egon den beste batena da. Gure lagun Maite Hernaniar Oñarbiarra. Boligorria bialdigo audio bat. Mm. Ni ez dakit. Gonbidatu BIP, bai, bip. Eh, gonbidatu bip bip, eta, irup eta LAUP. Bai. Eh, ni ez dakit. Kasete ta remotoden lan gutxi iten dutela gaur goizan biaret. Bueno. Eh uste jozu? Orelangoia potrogorran bereta si ten propaganda Vai. Twitter bidez eta horrela. Edo... No, be. <laughs> boli... Ba, bacarra, bacarra. Ordan bat boligorria. Bai, opa. Orka. <laughs> eh, ondoan hau hau galdetu gaina. Bueno, hau galdetu du boligorriak. Bota. Mundu guztiak eduki du zalantza horuan noizbait, baina uste dut denoi lotxa ematen digula galdetzeak, gauza ximplea izan arren ba, ba bueno, arrarotzat hartuko gaituztelakoan, ez? E, nire galdera da. Komuneko papera mm, zintzilikatzen dugunean, hor buelta eman dezan, e, tiratzeko punta zer jarri behar da? Kampo aldera begira, tiratuz gero e, rolloak gure alderaka biratzeko moduan, edo Alderantziz, barruko aldean tiratzen dugunean rolloak beste alderaka biratzeko moduan, ez? Hori da nire zalantza existentziala eta, bueno, ba, aprobetsatuko du temen galdetzeko. Bizi guztian eduki dudan zalantza bat argituko didazuelakoan. Penalti. Jode, gorka, eh? zehon du espikatzen den, eh? Bai, Artze gauzarik ez daki, baina ondo bai, esplikatu, esplikatu ez ongi. Zehatz eta mehatz. Galdera... Hori unibertsala da, eh, bai, dedu hau. eh. Jo, ba, nir, eh, galdera hau eh, entzuna hanun, banekin, bai, eh, bai, bai. galdera hau eztea sorpresa izan. Eta, koizia nahitut eta pentsatut, ba, zer galdera inozoa. Ez. ez. Norreri, norreri importaz egau galdera hau. Eta? Eta, e, e, hola, e, komentatzen lagun batzukin eta hola, eta beraiek duda berdina zuten. Klaro. Eh? Eta, ala eta gonoa, oza, sea, e, e, duda honek e, sortu ditu bikote krisiak eta dena. Hoi. Ya, ba, papera papel aipatzen eh, eh, du, gorkak aipatzen du. Igual eh, estre un entzuna, se normal en zabaltzea. Denok izan 두고 igual guretean du dago, baina claro. Claro, pero contura tú una vez ez duan duda u izan. Eh, jeinek inoiz ez dut comuneko papelak era hartzen. Ah. E, erabili bai. Erabili bai. Inoiz dut hartzen behar den ekuan. Huzten dut hor Komunean, usten dut hor ba, ba, uh, eh, Retretean hor Zisterna eh, ba, gainean Zisterna gainean Edo haukau bide bat pues Bidean hor Eta punto ba, ba, ba, nire ere bai, ba, eh Eta gainean hor izaten dugu eh, Komuneeko paper eh, pakete osua Bai, ondoan Hor Plastikoarekinta dena, e, eh Plastikoarekinta eh, eh, dena Eta hor ez du tolako dudarik izaten Baina hon badiru di Uste baina hon Garrantzitsua golda Dudau Asi que Erantzun bat Ema abarko dirugu Bale Badauka, eh Bai. E... bota? Ba. <laughs> a ver. Niku uste, jartzen badiezu e, zure kontrako aldera tiratzeko moduan, o beste aldera giratzen du larroioa. Karo, beste aldera dago pareta, Orduan paperak eh ikutuko du papera o pa, pareda, o sea, a ver. O es la que te expresa diciendo. Zugarzema dezu. Ojo, usted es que es naiz gor cabezala explikatzen. Eh, ah, segi, eh, jartzen badezu Roioa bueltak ematea kontrako aldera Paperak ikutuko du pareta Horro da, ja, bai. korreko eta mm, pasako dira Eta, gero, paper hori pasara zu, ipurtzulotekan bai. Lehenagotik pa, paretarekin rozatu dela Baila Baila, hori da zuretan da, ipurdia da, ipurdea garbitza, igual gehiago zikintzen duzu txetanaiko orduan jaetzen bai zu zurrialdera ez du ez, er, ez er ikutzen dago... nik gustut esplikazio sinplego bat izango dela, ez? Bai, bai. Ez ulertzen e, dut zure teoria, baina ondo galda pizkat e, pintzekin amikita, ezan. Gola, ez? E... Ez da hola, ez? Eh, izango asko sinpleagoa eta E, ba, e, komuneko papera jartzen dezunean e, batzutan ez denak, baino ni izaten dute olako tapantzeko bat eta tapantzekorrek badu baitu hortzantzeko batzuk xetzeko, ah, e, e, komuneko papera xetzeko. Da orduan jartzen baduzu ba, ba, ba, ba, ja. atzeraka ezin claro. e, duzu hori egin. Osea berduzu jarri bai do bai antzinaka. Claro. Horizenik pentsatzen nuen sinpletasun e, guztiarekin. Claro, dago besterik. Bai, ez da Orduan, poligorria e, jarri aurreraka, fagorez. Ezki, e, ba, igual ez dauzka, ez dauzka, kokorri lortz oietako bat. Eh. E igual, igual ez. Jarri aurreraka, edo edo bertzenaz, e, galdetu jozu zure pisukide bikotekide, edo Denna dena erakoari... Eta kontrako egin. Eta kontrako egin, araz, oza, niskar e, e, bat sortu nahi badezu, edo konviventzia polit bat, eta gau goxo bat pasan nahi badezu, egiozu ba, e, kazu, egiozu kazu, ez dela investerako. Poeta edo, da, uno, edo, bestela. edo, edo, sartu edo esarte edo la la antegi la antegi tan bezala eh, no? eh, eh, aste batutan zaude mañana esta vez otras tardes pues hasta San holastu horregin apurtu apurtu rutina rutina, rutina apurtu es que descansatxe con bestia bestia eskatuko degu a ver técnico ¿habéis tirado la papel higiénico Ariburuz? Corren sai sus de Pape, papel ber, papel para ver papel <tututu>, higiénico. Eh, Papeliburti con papel higiénico. Al segundo tal de Punkiwate do la paperas paperas no Eso eh, eh, es es, es, es, es. Se, se... Eh, es daki, 100% papel de VC o la cosea funciona tendría la segunda idea. Desde aquí desde aquí pero vamos a la streamatongo ahora. Komuneko paperak Bai, egon marco luke Egon marco luke Komune iburuz sola bai, pero justo wal... Taz gin, igual Taz bado inorke egin, igual Marko genuke Genuke Bai, bai, bai, bai Azte ba. txe bando Azte txe bando Venga, oixe e, Adibidez Bai, bai Beatapatu begiak tekniko eta Baina la... Some, eh, RANDOM Joder, RANDOM RANDOM RANDOM Te va a dar de RANDOM a con ver. traco hoy en eh? La da vos Estoy de este rico con ellos Ahora Goizueta, <risa> goizueta <risa> Pideazo a <risa> chiriquicharra kagotchi Sue baita dena pasatzen da egoqui subia un banatzen banatsen zaintu su subia un diak dela pasatzen da egoqui ke neki karataoki zan sai dela pasatzen da egoqui ya lisueta eskuretar gara ekogara ene deta xuna pues sueta go sueta I go by. Bikain gure tekniko jauna beste beste beste norte gaña ezaren zuel. Dena pasatzen da egoki, kirriketaraka egoki, ba hori pau komuneko Dena pasatzen da pondo garbitu eskero. lehenengo batza pentsatuta dena da taldi honen diskoekin nere ipurdia jarritu daitekeela, eh. Sí. Zuti ezeni garango, baina ezagutu izan duzu taldia. Ba, bai, bai. Zer za bisardunakeko zu? Naiz geigo de improvisardunak bai du. Mateate grazia gehiago Nire, bai, Beste gabe, eh? Beste li gabe Simpatia atik eta, bueno bai. Ez dute de ustalde honen kontra, eh? Es, eh? Bu, jaite asko sartzen da, ez nebiltak, eh? Bai, ya Bu, ahal eskatu balko jo nioke Diskoen, eh, papera Bai Favorez egin dezatela piskat, eh, suabeagoa Doble kapa o, doble, ba doble kapa, kapa Ez, bai Zinikola bai Bai, bai, dolako luan... Piskat dola, nola esen txakurra gu Bai Escotech Escotech <risa> Escotech Bueno, va Urrengo duda Joder, urrengo era bai En mi pasata con vida ojo cuidado, eh Ojo cuidado Hombre, irakurten a Inés Norden Urrengo, gomida, eh. urrengo galdera, o sea, galdera potapar duen Giza semeado Está aquí no la dit tú Es que... Uff, eee... Eh, bueno, entzunga ditu, eee... Eh? Gantxegi, gantxegi, da, abertzik hau lezunen gantxegi, keske, uf, Ojo... Kaixo... Eh, nire ez talantza eh, hau txontzita zerbeza saio beresi honetarako, ba, hau txeda ez... Eh, itxu batek, noreztaki ipurdia garbitu duela? Mil esker ez hau argitza dati, agur? <laughs> Aur gantegi. Gantegi enorme. Gantegi enorme. E, lotuta, eh? e, bai, bai, bai, bai, nahe gabe baino lotuta. Papelana ta u. Vale. Zu bainion, bueno. e, berez. A ver, ez dut. Gantegi ez aut igual futbolertza aldut zerbait zatik galdetu du, baino ez du zentsuri galdera honek. Osa, zuk nola dakizu ipurdia garbitu izula? Begitzen dezu ipurdia, edo... Edo nola egiten dezu? Gantxegi egiten duzu, zuk nola garbitzen zu ipurdia, gantxegi? Igual laukako una ispilluzoteta eta... Horineko... Oste galdetu balko nire gantxegiri. Itzara zertan itxue izan behar ikiteko ipurdia garbitu da... Gantxegi, nire nire gertzen, tío. Zugar begiratu balko genuk ez da ki, baina nire ematen... Beti genetuko da alaz, zelo, baina... Baina... Karo, eski ez zu... Es esto de garbia dagoen, sentitzen duzu garbi, ez? O... <coughs> Hombre, deditzen duzu. Ser ser ser técnico. No sé, aurreko sí. galderazen komuneko papera, orain da Ipurdia darbitzia eta aurreko izan da xuria tabelta. O sea, ba. kaka bai, chulo. Txu... Ah, ni gustoz dela, hola, monografiko bat, Vai? eh, eta, o sea, que, que sigara, es una ni, mierda. Eh, era... esto en, kakekin, yeah. en kakekin, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. O sea, hai, bai. una mierda de programa... <laughs> Bueno. <risa> bueno. <risa> oh, eso, ongi, ongi. Eh, bueno. <risa> ongi. Bueno, para Redute o ahí si tengo arte a ver nola agripurdia nora begitze duzun, igual papera xuria da. Bai. Usoak paspareka kakaitemado ikusteko, eh? Vale, bai ongi. Usoak no ikusten duori. Itakit ongi, zuak ez bai ikusten. Itakit ongi, ikusten. No jodas. Bueno, ba, eh, hostia, es que... Yeah, nik uste, du... ni eh, galdera hau ongi erantzuteko, galdetu balko benioan gantxegiri, ea nola kojones garbitzen duen berak ipurdia. Bai. Eta, a ver, eta, eta orduan argituko diogu. Bai, erakiliko du izpilu bat, ozerbait nik uste. Gaina, ni ez dakit zerateik, baina nago seguro, e, itxuak direla e, gu, gu... itxuak ez dena nola da? E, ez, itxua. <laughs> ez itxuak. Ez <laughs> itxuak... <laughs> Ezti txuak baino askotze garbiago direla. Seguro nago hortaz Seguro Gantxegin zago tuta Gantxegin zago tuta Gantxegin Ez? Ego al ikusten ez duten ez Garbitzen dire Superondo, fondo baita gu bezera <tut> Ikusten egu ja, garbia Gara ja. <tut> Bona, ezakit hori itxu bateri galti ditu balko dugu Itxu bateria eta hori gantxe giri Ba, erantzuko ditugu ostial gaubean Itxuga gaubean <gülüyor> Argira da gona, hiendeak ditula dudak itz Vai, mi, mi, mi, Itz Basikoak itz, ba organikoak itz Ba, ez, ba, ba, <gül> <doazte, or> <gül> <or> <gül> E hori da, ez dute ez da... Unibersoaren materia edo lako... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. E Eguneroko, eguneroko tasumean ba ba dauzkagun dudak, ba Igual, egual probeztu dute, direk Normalean, ez ba, ahituzuna, baina ez usartzen Eh, galdetzela Bo hori erran dugu Bo horiak erran duen bezela Aprodentsatute an, e, WhatsApp audioaren anonimatoa Bai Naiztagu goraen erran nordiren Bai <laughs> Merezi duten egi erraten dugu nordiren hori hori da Bo bertzatzuk ez dakik gu nordiren Ninen Ez, bueno, ba Gantxegi, joder, pues Ez dakit Gordintzen ez pixka plof, hola plof Ez, bueno, erantzun diogu Alden denean erantzun diogu Bai Eta e, Arazoa berak du Eta nola garbitzen duen berak Ipurdia. E, edo bueno, bueno. gantxeik egin froga. E, Urrenguan ez bidali audio, bidali, bidio bat. E, bueno, hori ere ez da beharrezkoa, eh? baina egin froga e, joan komunera eta joan e, e, e, begia bendatuekin. Eta ah. ea, ea nola moldatzen zaren. Begira. Ea nola moldatzen zaren. Eta ea diren ondorioak. Uh -huh. Eta ikusikogu posible den, edo zen posible. Edo... Bai. Hortxe, joan ibugu den lantzuna gantsi. <risa> bueno, urrengo, urrengoa uh, urrengo uh, galderaren urrengo e, izenburua ardoa da. Ja horrekin ja ardoa ue mederra eta ber bertze anonimo batek biltzen dugu. Ezagutzen dugu anonimo bat, baina dugu esagun horren. Nik bi edo hiru kopa ardo ean da laggunkin baldinmanago, euforia sensazioa izaten dut. Minon ardo kantitate bera edan da etxean bakarrik baldimanago negarguria sartzen zait. Ui zagatikan da filosofikoa. A, ja. Hortxe. Bai, bai, ipurditazarekin ginela eta bida, eh? Hau bai. Hau, hau filosofikoa. Eta? E, bueno, ez da gite, bai, erantzun errex, bueno errexa ez, baina nintu uste gut ardoaren zorkuntza, ardoa ez da, etzen sortu bakarri eateko. Bo. Da, ez lagun artean He, eta horrela. Gustu, bakarrik ez genukele igual gehiagetan behar. Ez, es, eta konbini. Ze, ze arrazoi adu, eh? Arrazoi adu. Zu ba, e, bakarrik edaten baduzu edo bakarrik mozkortzen mazana normalian. Galdeio zu estepan alda bizetxe barriari. Bai, mozkortzen zen berak. Ez, dakit, bakarrik bat Bai. Bai, bueno, bai. Gari, bai. Eske, que es, mi bakarrik ez ete datan dat inoiz. Bakarrik igual, joan aizenean eta bergan eta ez zeat iritsi zuek eta nago bakarrik guinean. Etxean... Mioan taberna madima zabe, beti ere, Ma, ez geroa ere marruan edo... Eta etxean, pf, ba igualia, bizantzean, <laughs> etxeera parran atagero eta espuela hori edo... Eta, bakarrik bai eran dezakezu, etxean e, afaltzeko, edan dezakezu hartu kopa bat, arazorik gabe... E, men, men dago, e, oinarrizko, oinarrean dago beste arazo bat. Eta, hau da, serio erantzun da, erantzun da, serioa, eh? E, e, da horrekoak ez da erraten da, bai, noski bai etz baina on, beti, bueno bai. e, adikzioa eta zitze egiten madugu e, medikuek eta hola beti erraten dute pertsona bat, e, pertsona teka adikzioa daukkala drogei buruz adibidez zitze egiten madugu e, esaten da pertsona teka adikzioa daukkala droga hori bakarrik kontsumiltzen hasten denean mm -hmm. oza, sea, zu hasten batzara edo zein droga bakarrik kontsumitzen etxan zu bakarrik baur ja, igual, behiratu arazoa esan desakezula. Baduka bai, bai, bai. Bakarri kontsumitzen hasten bad zara, ya or igual arazo baduzu. Eta lagun artean kontsumitzen baduzu, ba arazo berdin esan dezakezu. <risa> ba, ba, ba, lo compartido aguanta. Gan, eh, mira, eh, ba, aurreko ba, eta uranazo txikiagoa da. Horria. Eh, alde ba, ba, muchos consuelo de tontos. Ba, ba, en hori. El torto del torto del cereo, no sabe. Ciego no, el no. cojones En el mundo de, de, de, de, de los ciegos, ciegos Tuerto es el, el rey y el, sí, el cojo, el que más corre, El manco, el, el, no. el ¿Eh? manco. <risa> Cojo Cojo <risa> otaota en... e, e, esta lanarien ez, es... lanari ez gastalegarenaren abantasuna da bai, bai ez ditu mugarik <laughs> duda dut geliteenez eh, bai. goguekin berriza daitezeko ez zakit ez aipatzen ardoan marka ez o a ber este ardo mota ardo eske... ardo kantitateaz e, entzungo e, en en berriza bai, ver, jare, bai, jare, jare, bai, bai bazpare, eh banke sartzeko bastu... ez a ber bi ezoiru kopardo edanda bi do hiru laguneekin baldinmanago euforia sensazioa izaten dut. Binen ardu kantitate bera eran da etxian bakarrik baldimanago negarguria sartzen zait. Huz zergatik handa? Bina euforia eran dut. <hazizatik>, Argidago kopan kopan don simon bat ez zuzuegango, segure eski. Es, eta lotxa eman gozizu don simon bat pagatzea. ama. Eta etxean Ya. Ja. Yeah. Hostias, es que Itzin, eh, joder, tu situación aitzean bakarrik eh, Don Simona edaten. Hostias, normal, piskat negardoia, negarda gutxi naite. Ba, duzuna, Es que no era, suicidio Hostia, claro, claro. Ona pa, pa. Aurantzunak. Ordan, ordan. Ardoren Claro. <risa> eta eta ba, ere bai ba, ai, bai segurukopan daten bezu eforikoa goza duela ba xerdi batean daten bezu hori zu es eh orreztakit ni voltatzen ez gero konpainara eta ardoan sorkuntza, año eta ardoa etzen sortu bakarrik edateko edanbar balemazu edan bai ba, ere e, ber, eta beste gauza bat negar egitea zati da txarra ba ez du aipat txarrarik eh ez, ez du aipat txarranik ez aipatzu zergatia e, triste bai e, da, do, triste, triste do...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 O kontrakoa. Na, isa hincharra animatzen. O sea, ba. <laughs> o sea bukatuzola bier de bajón, eta triste segon zu animatzen, bukatzen du. Beranik eh... tristetzen gehiago. O sea, ez baino Ah, bukatzen zera, du berak animatu ta kit triste. Du, triste. Ez ba. berak animatu ez dakit baino, ba, igual bai, se e, Ez gana, duzuaten zaga animatzea, zelako auto-euforiko Baina Bain. matizu gajon eta zabe triste Ordan berak ikusten zaitzu triste eta azten da animatzen Hori Ani, ordan da, ya la peskadiak eze muerde la lengua bai. Baina norrele, gara naiko kabroiak, e, gizasemeak Eta beti, kusten dugunean norbait gu baino izoratuago dago guna bai, Matizu kono... beti postasun nahi, bai, ez? Zubidito piskatu, bai Baina, prengau eta Karitatibo, bai, ez zaila Baina, lagundu Ya. ¿Nerier de pasa site eh es, es, ahora tú, ¿no? igual bakarrikean y eta, eta eufórico egon? ¿eh, eh? Eta kantatzen bakarrik eta hitz Bai, bai, bai, bai. Ahí. Ba, Por ba. ba. ba. ideas super fluidos Hostia, eh, ya, Nire, ba. me va a comer el mundo Voy a quemar la casa, lo que Bai, bai, bai, pero eufórico. Ardoada de polita, este, semos corpolita gardoekin, eh. Detalle, Polites, anda. Er, errandu er, er, especifico que Ardoas, tú, Alcolas. Es el Ardoas. Ardoas, primero. Ardoas. Ah, ah, ah bueno, no este chiste de charla. No, pero... bueno, ni galdera hau igual e, ez da ongi ulertu, haki zein den e... zugein zenon bai, bueno, oneri intziaten galdetunien niken trenatzen uzaskio loitalde bat e, amarr urteko neskatsenat esanien, egidazue favorez galdera bat e, galdera duda existentzial bat zeh adineko aurrak e, amar, amar amaika urte horiekin, orte no? bai, juzumila duda bai, eta, eta kurioso izan zen galdera, bueno, ez da ongi ulertu galdera izan da zergatik payasoak direa hain tontoak Hori hamar urteko neskatsa batek duen duda existentziala. Toma ma, Jero ma. Marimoto dutxekentzungo balu. Hori, eta mainan, ta, zebaitik, holako eh, eh. trauma edo, tontoak. Ba, be bueno, Beldurgarriak zidela entzuna nuen, eh? hau, hau, entontoak. Hau egia erran bar dut eta da, e, en plan of the record, grabatu en un galdera eta galdera egintagero ba, esantzun batek. Jo, baina ez dira tontoak! <laughs> <laughs> Oraizan zen. Ze <laughs> bailan, nahi, bueno, eh, origal de tuduz. Gauza da, ez dakite ez nien, ez da gehiegi galdetu, baina pasa izan zaie zerbait seguro izan bailan dute aktuazio bat edo no seke. Payaso aker igual baute, cashback, bueno, acha es. Ba, adin kontu igual, 10 urte nahiko gastetxo adira 10, 11, baina ja azten zara, ja itsarain umea. Itsarain umea. Ta igual ikustute payaso ikuskizun bat eta noski bat tratatu dute ume ume, ume, oso ume bezala, eta zu, eltzen, hori da, hori da, egiten Eta hori, bostu urtekin, bat eitzu grazia, baina igual ja marra maika urtekin ja, pentsatze, ja, asten zeitzu zolako dudak sortzen. Claro. Eta, zari gitzetan, zu, pero tu, tu oh. e, eh, tio, jau haituzte la mara urte. Nia hundia, nahez, jasegaren maian nago, ja, oh, ja, agedoal igual igual por ahí. Eh, bueno, paeta, payaso tontoak, eh, seguro, eh. Seguro. Oripean dudarigar, eh, vamos. O sea, usted dice ni que pato nadie mañana bonieño etortzen, nola payaso tontoa. I bai, i jo, es que iturgaitz igual eh Txirri eh chirri, chirri chirri. Chirri. Gorroto un chirri. Pero eh? nortzen. Eh, eh, o sea, eh, eh. Chiribituria suena de eh, Chirrimita Chiribitón. Joder, te estútendes a Carpeituria. Eh, ah, jodas. O sea, aquí, Chiribitón más que un orden. Chiribitón mommok, va. Mommok. ¿Alonedo va a jugar? O sea... Mi mi rida, mi mi rida Y eh de el, el el que pues el jefecillo, el listo, el listillo, Chirri saca la o la bola alta o baja alta alta vale ah vale vale chirri, va, ch eh chistularia eh o eso, ah vai. vale vale miri ongi miri ongi bai mirisen gracioso chiditon mi zongi chiditon supermi chiditon un puto crack bai igual esto la cuitze egite seguras ki igual esas te sube xilicom se ez ez un miri ah cirivarca tu barca tu cirisen pues el cuñau el cuñau de los payasos Se está aquí de susto muy bruta. Ahí, vai, vai, vai, ¿es? Técnico. Chagolachin. Chirritas. <tose> vai, vai, pues sen, vai, sen el guay pues sen el guai, el listillo, el está Chirri, chirri. Chirri, chirri, eta chirri? chirri. A ver. Chirri, mirita, chirri, eta chirri. ¿O greico eh? <tose> Es es. Vai. Ah, este, ah, este ah, payaso. Eh, bueno. Eh, Etzen ni kezul bizi, eh, garai bezela, baina ah. on. Oye, oye, oye, oye ¿Qué citud si te, ni, si te oye, sabe, tú está. los payasos de la tele? Eh, Famatu, oye, ¿qué ¿Eh? es? ¿Eh? Claro, esa berriña, hiciste a ver ayer goita pico urterekin, edo lo que sea Hiciste a vos yeah. joder ¿Cómo están ustedes? La gallina, uh. la gallina toduleta, <risa> Tabea, hostias. Ay, tienen la gallina turuleta. Te han cambiado Titinito Roy ahí. casi si terrorismo Turuleta, turuleta. Turul, turul... Ja, turul mundo eseta, ya ahí cien en rato. Ah, hostias. Ya vio los payasos del régimen, eh? O sea, el 100 o sea, Franco ¿no? gara, ya, ya va sedeno ahí, ¿eh? Va, ahí vamos cien. Vale, seguro, seguro, Gabi, Gavi, Fofó, Miliki. Fofito, Joder, tío, Caloa, Emilio Aragón da Milikito. Milikón da Pues corrupto, es un nombre eh? de de, de, de, de Camello. <risas> ¿Eh? Ay, me pasas el gramo, no me ha dado de Milikito. Ay, ah, vay, vay. Eta, Eta pasat, ez da, segurunago... Ba, zangatzen, gara deskatit da dira, gaina. Hau <risa> ezeka, gaina, bazuten ere, bai... Hola, don Pepito, hola, don Jose. Eztetan, dut, klantzaren... Eta, jo, jo ba, eskerrak, eskerrakatzen ez ditula bizi bizizan, eh? Huez. Pues, hombre, nire orain... Habe, nire, hainez, arrepesatzen nire familie horan, nire arrebat, nire arrebat, zarrenak, nik igual biziz ditu da. Ego, tapiko, bai, bai. Da de igual lo siempre, aprecio vale, desprotejando. Huyo ahí, de Cherry Militat, Cherry Biton, Torricá, Torricá, Torricá, Torricá. ya ahora en huevos, perich porrocho. Eh, bai. Ahora igual que ahora de... de... sí. eh, igual fase, eh? Se y santzen tacollo, ah, pero ahí está porrocho. Ah, bai, bai. Todavía perich porrocho da Marimotoch, o sea, fase. Ya Ni nik, eta e, kolon fasia egual ezagutu? Bai bai, bai, bai, fasio bai, bai, bai. Pero gusta kolitzen daga izan aurra orain. tira hori. Gero, gero ere, pasatzen abertze gauza bat, e, zu aurra zarenean, eta ikustituzu paiazoak eta hola, eta gustan zei ondo bainoan. Ja, lutzen zain zarenean zaren bitartian, ja, holako dudak, sartzen zei ezkizunean, zergatik dira paiazoain tontoak, ja, jarretzituzu ikusten, baino ez duzu erraten. O sea, ez duzu honartzen ah, Horeinkan ikuste ikustenet, ikuste, ikuste ikuste ikuste eh Eta gaina, dia, superbolitak historiak, eta e, pirrixta porrotxina Eta, bueno, giobekin ikusten ikustenet Hala, ateatze dute DVD bat, urtero Ia, ja, nikusten Azken eguazak intertzen Amalurrarenak, eta olako gauzak Eta dago, guai, teo Ez diren tontoak orduan e, Eta, eta gau, guai, gau, guai, mihan pirrixta porrotx Eta, bai, eta, bai, <laughs> eta maripotox Gaina, ari diagiten lan ba, bat oso oso Bai, hori, hori, hori, hori hori Osona, taia kolabora. Bai, un... eh, errando o sea, eh, payaso a beres, eh, payaso a humorista a veces la talako o e un gag hoyeek eta eh xeite como duori eta no sé qué. Yeah, yeah, yeah. pizca... oh, eh, bai, piskat. No, payaso del a... mundo bayo, eso, zabalada, eh. Vai, vai. Bai, bai. Pero o <tutu> de clowna, grebai. Clowna ida bai, eh, clowna, ¿eh? Mi mi maux hartu ditzak igual bai. Eya, e ya, eh, bat da e eh, payasoekin traumak izatea, eh? Bai, hori eta... bai, hori klasiko bai, beldurra mate nutella eta, un mebatzi beldurra ematen diete eta normal, guztiz, guztiz, normala da. Bai, bai, pelikula ta komikita ezten da igual bai. Bai. bai. Pero payaso ha querido respeto un igual merecido Usted es... Él es algo bético payaso triste Hedo arpeguia oso Osorio no sé Biscata qué la... No lo había... Eh, on, Payasos Payasos góticos Que triste Payasos góticos No, la hori de la una puta mierda gaña, balada triste de trompeta. Ah, ba, jo, bai, joañón, da in puta mierda. Neita me gustatu, eh? Bai, bai, bakit, bai, ah. De hecho, ikusi zinean, zeu, bai, kusin kusin zine, igual bai. Eta, eta ateratzen za pikkat, eh. Bai. Esa, ateratzen pikkat es animatua, pero gero egia da, e, ez dut ikusi berriz, eh, baina un e, igual eta escena eta ez da intxarra. Hei, teknikoki igual hona da Ah, teknikoki ez dakit, horre ez nahi sartzen eh, Ez dakit, baino Ez erran edut, jode Estena eh, eh, oie de payaso bat Metraeta batekin, mm. asesinatzen Nola jendiat, nola Nola ez dizumango bertura Ja, baino, baitu punti Pelikulara bado Bado, bado Eta inkluso a bestia gustan ze Komendio txarra eman zen Bueno, ba, ikusi. A, bai, bai, Ikusi, ikuste, ikusi, ikusi daiteke. Etxea ez da charrra. Einstein charrra. Baitu bere gauzak. Honak eta oso txarrake. Ona puntatu ke goia, baila triste de trompeta con payaso tonto, di tren. A ver. Ba, oienakongirotzeskit. Bai, ba, aktoreak. Bai, aktoreak. Es es eta algo, aria soa, que de payasos hace si no en serie, todo relativo, ni algo, sabes qué. Jauna, igual bau, bestia. Hola, para triste trompeta. Oh. Dania de Onena da de Rafael, eh Rafaelena. Oiga, oiga. Pues a veces igual a Bañosatendu do... para triste trompeta. ¿Qué pasó? Para triste de trompeta. Es <risa> <A la> vaindao, <cova>. eh, sabastenda y pi. Pues es de su voluntad. Ya me suena, me piden túnel, bye, bye! Bueno, eta, ta mm, espeteka bukatzen ari gara. Orduan azkeneko bi galderak igual, técnico Jauna. A ver, azkena aurrekoa. Zen bateraino da ona beldurra? Solo nos salva de muerte. Adibide pilla bat etortzen zaizki burura. Aventuratan maitasunean lanean, berdin prudentzia, berdin lotsa, berdin. I'm too sexy <laughs> Erraten du garen, Beldurra, berdi, Berdin-Loche, Berdin-Pruventzia, Berdin-Kata bai, bueno, Jode, baina eh, galdera ona da, baina bai, bai. erantzuten du berak bai. Berak erantzuten du, zergatik da Beldurra ona ze, Beldurra beti da Prudentzia, nusikaren, no sé nusikantos no sé jode, Beldurra erantzuna pasau de bai. pues. Baina ez eh, nago ez da guzti zao, Beldurra ez da ona eh. Beldurra ez da Erraten eh. e, du dela edo Galdetzen du da, zergatik den ona Eta gero jartzitu adibide batzuk eh, O sea, eh, Ez daki no aden galdera Jarduz eh, berriz favorez Berriz mase des Hai, volumen gaia horrekin Zembateraño daona Zembateraño Solo nos salva de la muerte Adibide pilla bat etortzen zezquit burura mm. Abenturatan Maitasunean lanean beldurra, Berdin prudentzia, berdin lotxa Berdinka Orain bai, <laughs> ez hartu ai, To sexy for ver, love Bale, zenbate da hino da hora Da, e, beldura ja positibo bezala Galdetzen du Eta gaina berak erantzuten du pixkat mm -hmm. Ez da intxarra ez Bezala erraten Hori, hori, hori e, Nik uste seguneta ze momentutan Ze ambitutan no, ze... Bai, ba, bai Beldura da gauzat behar beharrezkoa biziratuteko bai bai bai behar beharrezkoa ba, ba, ba, ba, ba. behar behar da beste momentu askotan ba privatzen digula hori da asta eksperimentatzea o... eta, no. eta ez beldurra bale, Olako holako gaustea ona da ez ba besterik ez ere ona da errandomaitasunarako no seke A, Kaso hauniz daude beldurra ona dela edo errandezak eguna dela, baina horokorrean ni uste dut estela bat ere ona. Estela inondik inora ona beldurrez bizitzea adibidez. Bai, bai, hori harri dago. Gainera... Estela zienten gaitxerikateako, bai, bai. ere, ez, baina noa haratago. Sa, sartu nahi dut e, sistema kapitalista honen... Bai, bai, bai, bai, bai. Harira, beldurra bihurtu da arma bat. Eh, Osea, eh, beldurtuta naik gaituzte Bai, bai, bai Beldurtuta nahi gaituzte, geldirik etxean, demora guztian beldurrez eh, Cuidau, kebinen los rojos, hortikan ja, dator Hortxeago, kapitalismoaren herri eh, alderik eh, Bueno, adibide, agarra bien estatu batu Oida, bizi dire, paniko, paniko konstante batean ez, Hortan, bai beldurrez tena ona Hora, biztan lehi ematen diren, gosaltzeko beldurra, bazkaltzeko beldurra dira. Hori bai. da, no la supermercado saltzen diren dire, maskaras antigás eta olako holako gauzak, ba, ez, beldurra ez da ona. Kendu bar diogu beldurra, gauza asko, kendu bar... ezin, bai. ezin da beldurrez bizi. Hombre, quiero. Ezin da beldurrez bizi. Vali masau de canchenjunga escalatzen eta aridu Kriston el urtea Para Beldurra ahora igual lo tengo ¿Eh? Va, eh, seis O sea, engo de su Prudente hago Esa te va Ola, nos que vayas ola ahora en Borrasca va adorgaña, a dorgañar A, A, Que, le, campamento te campamento te -que <risa> ¿Eh? ¿Eh? tan es yo egiten Beldurra ahora Pero claro Pues vas a estar, se, te, te, Te vas a estar yo No hay alza eh? ¿Eh? Vale, si tú la anca Anca, la anca Claro, pues ori Estos un Beldurri quizán Fue de guay Va, pues Pues Angarren. Eh? Bueno, hoy eh, hoy o behatza bakarriadian Egia eh eh beldu radiozun zerbaiti aurregitea hmm? de las subidón bat, eh? Matezu, es? Hmm. Matezu subidón bat el copón. Eta e etzu gertatu? Ara pentsatzen, a vera, esk... Jode, ba, e imaginatu e e Berti goa duzu eta inoztetan ausartu bai, e nik, nik pixko atere, bai Eta hori berti goa duzulako Etza ausartzen nahi bada gauza egitera yes, Eta jatura igotzea, eskalera, Uf. no seke Olako, olako gauzak, ez? Uh -huh. Ba, zu pentsatun, no ez bai, izan zarela ausart Eta beldur beheldurrori aurre Bea, amabi amairo urtekin egon nintzen portabenturan Bai eta egonako jona hau igotzgatik dragonka nintzen bai, bai, bai. goitu bai. Gero hemez hamazazpidekin voltaatu nintzen mm -hmm. eta igo nintzen eta e, Egin egun hamar bueltarraian. Bai. Haiin <risa> beste gustatu zedan Traun jose <risa> nintzen ba, montatu izanen hamabi urtekin. Aurre egin bai. nion beldurari eta ez ez e, e, eta, e, Beldurrei aurre egitea da da Kriston subidoi eta baina hain batzaio aurre beldurrei. Bai, nikuste baiets. Beti mantenduta buru ahots eta prudentzia bai. batekin. Bai, bai, bai. Noski. Baina da da Christian Netherlon. Aurrekin beldurra baina pikat man, manejando lasuntoro bai. o sea, ez... Baitare. Eta gaina beldurra nikuste behar biardela e, e, tratatu eta eta e, ez dituario esatia igual e, bai, beldurra e, txakurrei, bon, Txakurrei edo zer gauzari, e, animaliei edo kotzei beldurra. Eta, no, beldurna izen kotxataz, bat ez dut inoiz gidatuko yeah. edo lokesea Ba, nik ustut ez ez, aurre egin jozu Baudu beldurra ergazkina eh, eh, montatzeari Experimentatu Garo, Eta eh? bero, bueno, bai, bero bai, beldurari panikora pasatzen bat, baina bai, bai, bai, bai no Baina, e, aurrekin bai, bai Ergazkina eh, eta eragatzen like, gotzeko eta bera, beldurra, digo, jende asko bai o beldurra Baina, be, hori bai Baina, tratamenduak iti, duzte horako gauzak beldurari kentziko Zin den bat, terapia bon bat, tratamendu bon bat E eh bueno, joque <gülüyor> da. Ribañon, Barión beldur da gente, e, e, gazkinean ibiltzeari. E, Eta bueno, pos 3.4 bidean bidaian gazkinean eh e, konbidatu pilotuen kabinara ah, mira. joatea. Ah, mira, erraten zuten hori omentzela eh bueno, beldurakentzeko egokia. Bueno, berez etzen nerezako, esan zituen nere harreoari, e, pilotoak ezagutzen genun pilotoa. Apa, Xabi <laughs> Eta esan zuten, etorri zena zafat hori Eta esan dit pilotoak, beldura diotzula eta bus, orduan joateko kabinera Eta e, ez zen hausartu Eta ni esan du, bai, bai, bai, bai Eta egia da, e, kabinen huan nintzen Ikusen ditu nahin lasai, hain lasai oh, pilotoa eta koepilotoa Bara ba, ba, lasa ditzen zaitu horrek, bai, egia da Eta beti hori, beldur batek enditza, sentitzen za, gero sentitzen za guzti zarro Eta indartzu, eta indartzu Beldurra Gain ditzen zu Gain zu Eta ez al puto gamo Bai, bai, bai, bai, bai. Osea, gainditzen badezu Bai Igual goitzen zara eta ez un trauma dela goztia eta... Ya, dezu, bai, bueno. ni, bai, bai, txikitan beldurra nien drogei, beldurra nien. Drogei? Gero aurre eginion beldurrari eta ya <laughs> Eta hori <laughs> gona izan da edo Bai, ez di, beldurri, ya. <laughs> ya. ¡Esta hora yo no he enseñado! Prudencia prudencia, ¡Prudencia, prudencia, requín, Betis! ¡Ando, prudencia, requín! ¡Prudencia! ¡Prudencia! ¡Prudencia en jurain! ¡Jajaja! <risa> eh... Por cierto, si orban... la espaldi de la ateria, eso... ¡Egía eh, da! ¿Qué dices? ¡Se, se prudencia dais ahí, zate! <risa> ¡Prudencia en jurain! ¡Aspaldi es de la ateria, no di! <risa> Bueno, ehm... Horro... Horroga que perdón, Beldurra ni Bueno, eh, eh, bueno, eh aprovechad, no... Tenu... Oye, igual, ¿eh? Eh, es... Ah, bueno, nisca otro lo Beldurra, te iatúan, sacú a lepúan Tuviste que decirme adiós Calles hundidas a mis pies Pa en falta hasta la muerte Yo bailando al ritmo de mis zapatos ne negros Como una veleta fiel al viento Corazón de, de tango, tango tengo, tengo El cuerpo de jota y sol Un aprendiz de... sin vergüenza en, fa, en brazos de la soledad Su alma al diablo Y tu hijo yo brindando, brindando por un adiós. Adiós. Jotai zoi Una prendi desimene Ahi bat, ahi bat, ahi bat, ahi bat Mikroa, ahi bat ah, ah, ah, ah. Serio, zu beldurra o karaukeari? Eh, Desinibitu Eh, eso es, es, es kontrakoa Desinibini, desinibini de Tugara Orduan eh... Franciszen abesti politonen ondoren azkeneko galderari aurre gingo diogu Beldurrari aurre egiten diogu bezala? eta ba, egia esan ez dakit dakiz ez du ez du ibizenbururi galdera honek así que mm, oh, potente estamos metemos lo peor metemos lo peor estagit norberen ez dakizu anonimo anonim anonimol anonimo. azkeneko galdera norberen puzkerrak den o eusaila gustatzen zaigun moduan e, ia Odeien usaina ez jakite horrek odei bihurtzera algaitu Ximinodetik gatorre moduan teoria hori Odeitik etorri daitezke. E... Tomaaa e... Toma. E... Toma Vale, bien G G bai, e e Galdera honek jarri jartzen dugu Frogan, frogan Bai, eh? bai, bai Hau eh? Nota ateratzeko eh, eh, Galdera Hau da apillar Vale Egi eh... e, harateko Ez tutu lertu Ni ostiaz Dik <laughs> eh, Ustedut baiet e, Guatzen aztertzen bai. Galdere Guatzen itea Analisis morfológiko Hori da, hori da Vale Nen digazten gra Ba zi eratik Bera azten da Vale, igual Ale baiatzu Ale Gauza bat Esatika Esatika eh... Esatika esko bat aditu eta moztu kendu fondoko musika da gasaire vale a ber norberaren gorpuzkerak vale oria dauden bizko du da norberaren gorpuzkerak go a norberaren gorpuzkerak eske ezatu du norberaren gorpuzkerak a gorpuzkerak eske ezatu du gorpuzkerrak gorpuzkerak bien ke ke rak decir Bueno. Bueno, eh norbearen u saianekorran osatzen Or, da dena, e bai puzkerrak, eh bai gorpuzkerrak vale. o lo que sea. Jo, esa, vale. Eh, vale. A, a, a, ba puzker? gor, puzkerrak Gor puzkerak, vale. Norberaren Puzker hori da. Hori da. Ezagut zituen puzker mutuak menyangorrak ez. Hori da. Ea, <laughs> ja, puzkerrak ez ia gorra joder, hostias. Baino, baina, sako, bueno, ulertu dugu puzkergorrak. Vale. Norberaren puzkergorrak, espedo sordos, no. eh? sordos, oi? sordos. Den no, o e, usaila gustatzen zaigun moduan. E, ia... Vale. Vale. vale. E, Ordaino bai, e, usain segur, no? beti bai, bai es? Eh? Norberaren korpuzkerren pu... usailak gustatzen zaiguen moduan, Orduan... Osa, denak botatzen dugu puzkerra, e, ohean eta gero, sarteru gurua. Oriki gustatzen Vale, ja o sea, zest... eh? Bai, bai, bai, estan usaina ez jakite horrek odei bai, bihurtzer algaitu. Bai. Bien. Hemen hemen astenda... da ya, ya... Bai, bai. hemen azten da bai. gauza bai. E, komplikatzen fiskat. Eh? Bai. Bai. A ver, eh, ja analizatzen ongi. Vale. Aisgarari apuntatzen, eh. Pero bueno, verdino. Ser? Aisgarari apuntatzen, ni jaztu zaile bizkoa saldia ja. Pero bueno. Bai, bai norbera norbera engor... Engor... Usaia gustatzen zegun Behan moduan Ia odeien, odeien? usaina ez jakite horrek Odei bihurtzen algaitu vale. o, Ia odeien Usaia ez, ez jakite horrek Odei, jakite horrek odei bihurtzen Algaitun Al vale. hemen, hemen nahi du aipatu Nahi du aipatu Ausonia Ebaxen anuntzioa Aki buelen las, las nubes Hortik handoa, eh? Hortik handoa ere, bai, igual, eh? Aki egonen las nubeza pedo. Igual. Pero, esatzeno gero, odei bihurtzen al gaitu. Bai, usaiak ez, ez jakiteak. Ah, bale, o sea, bale. Igual... Eh, uste usta, Ay, pali, usta, vale, usta, vale, izan, vale. igual, igual da. Aber, aber, aber. Baila, ba, baila, ba, baila, ba. Norberaren gor, gor puzkerren bai gustatzen zaigu, Un, eh, eh, orduan ez gara puzker. Bai. Baino, odeien no, us, eh, eh, usaiak ezagutzen ez dugunez, horrek, ea, ea odei, odei bihurtzen gaituen. Hori izan daiteke galdera? Hortuan ezakintasuna, da... Ez ez, orain dik ez da bukatu. Hori da gauza, orain arte... Hori da galdera, berez. Ah, orain el introak. Instroak. Osea? Ximinuetik da gatorre moduan, teoria hori... Odeitik etorri daitezke? Bale, bai, bai. <laughs> Norberaaren buzkerrak den o, e, usaina guztatzea egun <laughs> mm -hmm, mm -hmm. moduan e, ia bye. Odeien usaina ez jakite horrek odei bihurtzeral gaitu <laughs> bye. Bye. Tximinuetik da, da, da, gait gatorre moduan teoria <laughs> claro. hori ori, Odeitik etorri gaitezke Bale, bai bai bai bai bai Uah, berak, uero, oh. komparatzen dugu, nola sí. no dagoen teoria, chimueti gatozen teoria hori Ba, bere teoria berri honekin Osa, no era nada teoria ni Newton, no, no era, ez beren eh, du Orduan, berak, plan, bir planteazzen du teoria unibertsalaren, gizakiaren Eta xaten du igual, odoieti gatozela Es, xaten du, chimueti gatozela Es, xaten Chimueti gatozen No, ay. Jimuti, Chimu, ordi, Jimutik gato zen bezela, ea haut daietik ere gato zen? Saja gato bi tokitatik. Zagit. Bo, eia, ba, ez e ukagun e, jaio. Galdera norbeste badimo bolder hau eranztuta gu gara. Nik ni badut utzetu da. Eh? Bota, bota, Aure, bota bezela, nik utzetela Ardoaren marka. Hortxe, bueno, bai, teknikoak enbandu erantzun zuzena Bai, teknikoak enbandu erantzun e, zuzena e, Bide bat gaina, galdera guztientzako balio dun erantzunara bai, eh? Ardo markarera Ardo markarera ar ar ar ar ar bai, igual bai, bai, bai Esto, eh, anonimo hau ez dakigun orden, baina favorez anonimo jauna edo handerea eh, Gonbidatoa zaude programa honetara, eh, holako galderak egitera, eranzutera, Se dugu eh, ah, ah, eh, sintaktikoki zure galdera, eta morfologikoki. Eta morfologikoki eta e, bikaina. Bai, bai, <gibisa> Estrukturaletik <athletic, gibisa> osoena. loturak, bai. Puzkerrako deiak tximuak eh sorrera ezjakintasuna. Ardo marka ezjakintasuna. Bueno, Ardo marka <gibisa> teknikoa esan du baina. <gibisa> Uf, eske bukatzeko oso gaineroa, eh. Bukatzeko gaineroa. Eta, bueno, ikusentzu ikuses entzuleek eh ausnartu dezatela. Bai, bai, orutzen dugu bai, zera ausnartzeko galdera bat. Urrengo hilabetera arte ausnarketa lana. Hori da. Entzulentzako. Segun horra ikusuko gara aurtxilen batean edo larun bat batean, desadgin. Ni jautzia pila eh, honek, eh, utzia. Bai. Eske oso dela industria ja ez dut zainzola Ahorrego parte bueno Espeñón, oñar ya que Bueno, va, Bueno, va Besteiga, a ver, pues Galdera, a un marqueta Horrequen, gaituz Zaituz tegu Ah, Galdera, bai Bueno, es verdad uno huzten zaituz tegu Entre pitos y flautas Pitos y frotas, supuestamente, ya, gordos Tonto, tonto, mierda, mierda Oriene, bai, tonto, tonto, mierda, mierda Programako... Bo, ez gaitezen liatu... Ez. Agur dezagun. Bo, erran... Erran barra da... E, Galdituera galdera pila bat... E, denbora azkanpo... Bai. La, lasa egon... Egin galdera horiek inditu zuen egin... Lasa egon... emango godi egula erantzuna... Ondorengo... Bai. E, eta jarraitu bihaltzen galderak... Ezkartu e, kanukai... Ego Audio... audiotan izatea, bai. eh? Bai, Adu, hiago, bai... Baitu, xearmagai hau... Bai... Ez obligazioa vale. Audioetan izan beharra du... Bale... E, compartitu gurekin <laughs> zuen aotza. zuen aotza galtzen ateko arte baina bueno. eta ba, ba gabe, mila e, milla esker go Zigarren atzegatik, 6º o 60º alisia. baesten. eta milla esker Joni, Bigun, milla esker Ulrika Ona, ortea, gaurkoan aportazio Itzela. Polita izan zure hau txan tekniko... Etzen <laughs> nuten ezagutzen gure teknikoa. Ba, beste dira, mi esker, musu eta doloin. Kurrengo bat arte.